Пошесть! Вірус страшний, поміж люди ходить, хвороба невиліковна. Наївся, хочеш спати? Поспав їсти хочеш, а решта – тринь-трава, хоч світвалися, аби на голову не падало на твою. Глухнуть люди, далі своєї шкіри не чують, сліпнуть, далі свого носа не бачать, а якщо й побачать, то тільки те, скільки у кого в кишені, що в хаті, що в гаражі, а скільки у кого на голові, на шиї, на спині, на серці, в печінці». Своїх хвороб вистачає і своїх клопотів Колективен, бригада, один за всіх, всі за одного Один за всіх знає все і пише Всі за одного не знають нічого, хіба те, що він не любить грати в доміно І ось зіграв в останню свою гру у ящик. Зібралися. Ти пішов від нас. Куди в біса пішов? Його понесли. Він три місяці перед тим взагалі не ходив і ніхто не знав. Привезли туди. У вічний гуртожиток з постійною пропискою. Ями нема, коли жив, копали всі, помер не хоче ніхто. Сидять чотири богатирі, лицарі мотускає лопати, пики червоні, носи сині, в очах ні інтелекту, ні совісті. Дорогий ти мій, побивається жінка, зараз буде ще дорожчий, сам же він не встане, могилу собі не викопає». А ось ті з дудками, таланти з великої дороги, також чекають. Даси ще, ще раз дунуть. Не Даси, карапет уж квалять. Вірус бушує. Людяність у людях Пожирає, заздрість будить, сверблячку, до наживи, до мавпування. Усі зараз аристократи. Ще вчора в кукурудзу бігав зорі лічити. Сьогодні язика висолопивши бігає, золотий унітаз шукає, ніби він буде його на голові носити. Ніби відзвичайно в нього алергія. Аристократи. Колишній аристократ відділявся головою сучасний унітазом. «Пошисті, гірше чуми, подобу людську у людині вбиває, хліб святий під ногами валяється, не бачить, товариш стогне, не чує, храм природи руйнує, святі традиції оскверняє, шкаралупою байдужості обросло серце, душа лінивою пліснявою вкрилася, у власному жирові совість забихнулася, тільки утроба працює, як камнедробарка». І в голові блимає дві лампочки – зелена та червона. Утробовигідне – поїхали, невигідне – стоп! Червона дрімає у власному салі, зелена – жене, висолопивши язика. І далі своєї утроби не чує, і далі свого носа не бачить. А далі – яма. І от такі з червоними носами, і от такі з дудками. Пошість.